én egy morzsaporszívó. Annak idején, amikor vev jártam, régen volt, csak a szöszökre jut eszembe, a morzsaporszívóról. Csokulóztunk, és megláttam, hogy felgöndörödött a szőnyeg. Abajtam a csókolózást, Odamentem a szőnyeghez, és megigazítottam. Visszamentem Évához, folytattam volna a csókolózást, de ő Később ezt a történetet nagy büszkén, ki tudja mire voltam büszke, másnak is elmeséltem, és gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy Évának volt igaza. Hogy ilyet nem lehet csinálni. 67 éves vagyok. Mindmáig nem tudom, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni. Persze van egy belső hangom. Ismerem a társadalmi szabályokat. Amikor kiszórtam apám hanvait az Usaki utcában akkor tudtam, hogy valami, <kül> hát valami ilyesmit csinálok. Amikor másnap itt a Kejfej beszámoltam róla, elhoztam a morzsaporszívót, elhoztam az üres urnát, megmutattam, hogy hogy próbáltam megfúrni. Isten látja a lelkemet. Én akkor nem tudtam, hogy azzal én ott társadalmi normát sértek. Én azt se gondoltam, hogy arra bárki botrány felfigyel. Amikor az Uzsoki utcában, Leánykori nevén Vejlemir utcában kiszúrtam apám honvait, akkor azért nem gondoltam, hogy ott abból bármi izé lesz, mert este volt senki se volt ott, és ha lett volna, akkor se tudták volna beazonosítani azt az izét, ami a kezemben volt, és amiből jött valamiféle por. Amikor volt a hajrá MSP, hosszú bonyolult történet, most nem hiszem, hogy nagyon részletesen fel akarnám idézni, akkor közvetlenül utána lakadték Károly azt mondta, ebből nagyon nagy botrány lesz. Azóta se értem, hogy Karcsi akkor mit érzett meg. Én egyáltalán nem éreztem azt. Még csak az, hogy felszúdulás lesz. De hogy annak a hétnek a szombatján össze lesz híva a társaság, és egy ilyen kollektív elnézéskérés lesz a nem tudom kivel szemben, plusz műsor, ha jól emlékszem. Ami nem azt jelenti, hogy ne lenne veszélyérzetem. Nem biztos, hogy mindig úgy kapcsol be a veszélyérzetem, mint másoknál. De mások, meg másban mások. Amikor Lenkei Gábor temetésén Györgyi Gézának arra panaszkodtam, hogy akkor azt mondta a Géza, de ezt miért nem mondta az apácaiban? Fogalmam nincs. Hogy én ahhoz értek, hogy elmesélek történeteket, adott esetben megírok történeteket, azt mondta, hogy szerette olvasni is, és azzal a népeket, a köztes szót kihagytam. Kérdeztem, hogy ezt annak idején miért nem mondta, mondta, hogy nem gondolta volna, hogy ezt külön szóvá kell tenni, vagy azt gondolta, hogy én ezt nélküle is tudom. Hát nem tudtam. Amikor a 80-as évek közepén Váradi Júliá szólásának közfehetően el kellett váljak az express hirdetési újságtól, én nem gondoltam volna, hogy a média útjára lépek. Én azt hittem, hogy az 58 ezredik jég micsoda ilyen, amin ugye a jegesmedvék úsznak a tengerben, vagy az lesz. Aztán átlépek róla egy 50 ezer, nem tudom, hagyadikra, aztán 60 ezredikre, és soha se lesz vége. Én nem tudtam azt kérem, hogy ebből lesz valami. Mint, hogy most se gondolom, hogy lett belőle bármi is. Szeretek mesélni. A barátnőm szerint ugyanilyen elánnal nem szeretek másokat hallgatni, de ha dolgozom, akkor másokat is szeretek hallgatni. Kérdezte a lányom, nem tegnap volt, hogy apa szeretsz, mire mondtam, hogy legalább annyira, mint a munkámat, mire mondta, köszönöm szépen. És most, amikor felidézem ezt a történetet Rékával, eszembe jut az, hogy mennyi mindent elmesélte annak idején Önöknek róla. És most, amikor éppen új fejezetet vesz kettőnk élete, nem feltétlenül pozitív értelemben, akkor lám ennél sokkal többet nem fog mondani, miközben kapacitásom, energiám és az időm egy meghatározott részét meghatározó részét nap mint nap elviszi magával, és ez nem tegnap kezdődött. Ennek a kibeszélésnek sok áldozata volt az életemben. Őket már nem fogom tudni visszahozni. Az, hogy újabbakat nem akarok elveszteni, hogy ez most belátás, gyávaság, nem tudom megmondani. Mondanám azt, hogy 061 613254162 162, és akkor lehetne telefonálni, és akkor mindenki elmondaná erről a véleményét. És persze előbb-utóbb azt kérdezném, hogy és önnél? Nem mondtam le az élőlebonyolítású interaktív kejfejancsiról. Egy ideje nincs, de magamban dolgozom azon, hogy egyszer még visszajöjjön. Szerettem az önökkel folytatott beszélgetéseket. Sokat szerettem belőlük. Többet szerettem, mint hányat nem szerettem. Sokat ment a világ elébb. A kejfejancsi számára mindenféleképpen abból adódóan, hogy beszélgettünk. Most már lassan két éve. Megy ez a húzavona itt a Kejfej Jancsi YouTube-ból. Gyökeret eresztettünk. Nem olyan gyökeret, nem olyan színűt, nem olyan hosszút. Ilyet. Nekem fontos. Valamit tud a Kejfej Jancsi, amit más nem. De most nem a többiekkel fogom egybevetni, és nem hasonlítom össze, nem teszek másokra negatív megjegyzést, és a saját portékámat nem dicsérem túl. De például itt van ez a tegnapi műsor. Zahorák Zóéval és Baranyi Laurával. Ugye mi történt? Mindig szerettem újítani. És alapvetően mindig én hívtam másokat annak érdekében, hogy újítsak, az ezirányú törekvésemet viszont hívások olyan nagyon nem jellemezték, de ezt lenne érdemes folytatni. Így alakult. Azt jó napot. Abból adódóan, hogy a kejfejancsi természet alapvetően megváltozott, miközben persze megmaradt egy mert nem azt mondtam, hogy tejfejancsinak. Ugye erre el kell mesélnem azt a szokott történetet, hogy annak idején ott a Salai 38-ban volt vagy 8 vagy 10 lakás, és ott két olyan ember is lakott, az egyiket úgy hívták, hogy és az ráadásnak egy család volt. Az egyiket úgy hívták, hogy bor nem vissza, a másikat meg úgy hívták, hogy Tejfalusi. Hát van ez így. Szóval is tettel, hogy ez a tegnapi műsor úgy jött létre, hogy ez az új felállások egy mint ahogy az összes többi kísérleti műsor. Egyszer már próbálkoztam Pogány Ádámmal és Lakatos Jánoskával megszólítani az ifjúságot, és egy egészen más jellegű műsort csinálni, mint amilyen a klasszikus kelyfejöncsi. Az a csónak zátóira futott, és aztán legutóbb közzétettem egy felhívást, hogy ifjú titán, aki technológiában, műsorban, bármiben tudna segíteni, hajrá! Jelentkezett Baranyai Laura. Volt egy vagy két megbeszélés, eljött ide ebbe a kecóba, megnézte, beszélt az Andrással, beszélt velem, és kitalálta az, hogy elhív egy ismerős párt, egy lányt és annak a bátyját, volt eszefések, és lesz egy beszélgetés. Majd az utolsó pillanatban ez a két ember lemondta a találkozót, már itt volt nálam a beszélgetés vázlata, és azt mondta, hogy mindenféleképpen lesz helyette valami más. Ilyenkor az emberben joggal vetődik az föl, hogy hát nem lenne egyszerűbb akkor azt az alkalmat kihagyni. mert most megpróbálja tisztességből pótolni az elmaradt műsor, milyen lesz az, de Baronyi Laurának elsült a keze. A szó legjobb értelmében. Elhozta magával Zahorák Zójét, akit ismert, leültek itt, arra a velem szemben lévő amit nem látnak, de nem is kell, hogy lássák. Én eldöntöttem, hogy nem fogok látszani. Ne kérdezzék meg, hogy miért. És elkezdtünk beszélgetni. Egy egy órás beszélgetés volt. Valamiért ne kérdezzék meg, hogy miért nekem az elszakadás jutott róla az eszembe. Emlékeznek még az elszakadásra? Zseni, vagy Zseni, a 15 éves kamaszlány elszökik otthonról, a szülei East village keresik, ahol egy este ellátogatnak a szököd gyermekek szüleinek társaságába, ahol Psi Áter magyarázza el nekik gyermekük lélektanát, Péka. Különös tekintettel arra, hogy a kamaszok élnek, halnak a kábítószerekért. Az, elő, az előadó javaslatára a szülők marihuánát szívnak, hogy megtudják, miért szereti annyira ez az ifjabb korosztály ezt, majd a kellemes összejövetel után Zsani szülei meghívnak magukhoz egy másik házaspárt, és az estét, és az estét strip pokerrel ütik agyon. Ezt a szolidnak csepesen mutató játékot azonban végignézi az időközben hazaérkezett kamaszlányuk. Emlékeim szerint ez Milos Forman első. Amerikában készült filmje. Két lány beszélt az életéről, az iskoláikról, aztán a felnőtt és különböző dolgokról, amelyeket vagy ők, vagy én hoztam szóba. Tudtam, hogy abból adódóan, hogy nem látszom, röviden kell majd őket kérdezni, és szerintem egy nagyon érdekes beszélgetés készült. Nekem bizonyos szempontból még a pipsó jutott az eszembe, de természetesen nem testi, hanem lelkiértelemben, ahogy az ember egy kulcsúkon benéz egy lakásba, és ott meglát egy embert vagy kettőt. Természetesen nem kilestem őket, hiszen itt voltak a kamerák, itt volt András, ők tudták, hogy ez felvétel, és tudták, hogy ez adásba kerül, függetlenül, hogy nem lesz megvágva. Nagyon fain nekem ez nem kifejezési módom, nagyon fain beszélgetés lett. Sokkal többet érdemel, mint az az 1600 ember, aki megnézte. Természetesen 1600 ember, nagyon sok. De továbbra is keresem annak az útját és módját, hogy a kejfejancsit ebben a formában jobban lehessen eladni a népnek, jobban eljusson hozzájuk, tudják azt, hogy mi az, amit nem néznek meg. Nincs összehasonlítás, nem mondok neveket, hogy azt mérnézik, annyian, azt miért nézik ennyien. Nincs összehasonlítás, nincs minőség egy bevetés. Ez a tegnapi beszélgetés tuti, hogy több embert ért meg, mint 1500. Még nincs meg a korfája a tegnapi beszélgetésnek, nagyon izgat, talán holnapra vagy holnap utára lesz meg. Sokáig kerestem a címét is, Végül Lipsi, meleg, család, haza, média, nő, férfi, 43 évkor különbség beszélget, Laura, Zói és János, ez lett a címe. Most 1619 embernél tart. Mindjárt megnézem, hogy megvan-e a korfa. Nincs meg. Sajnos nincs meg. Érkeztek rá reflexiók. Ilyenek, meg olyanok. Azt írja XY, akiről fogalmam nincs, hogy nő -e vagy férfi. 38 perc-20 másodpercnél minden, amit a gender propaganda, libernyák, elmebeteg, tíboly hatásáról tudni érdemes. Rettenetes írja. Azt írja Pigmeus, hogy köszönöm, hogy nem ma vagyok fiatal. Egy harmadik ember azt írja, kíváncsi lennék, bejön -e nekik a roma-arab minimál hadarás. Egy másik ember azt írja, nagyon jó volt, okos, szimpatikus lányok, be kell fektetnünk a jövő generációiba és gyerekkortól kezdve tanítani nekik, hogy gondolkodjanak kritikusan és számítsanak rá, hogy rengetegen próbálják majd átverni, esetleg manipulálni őket. Egy kéget senki vagy, írja XY, akiről nem tudom, hogy férfi vagy nő, fiala. Nem csoda, hogy senki sem alkalmaz téged. Ez négy vagy öt hozzá szólás, egyik se olyan. Így első, második, harmadik olvasatra, mint akikről én azt feltételezem, hogy nem arról van szó, hogy nem értettek egyet az elhangzottakkal, a látványt visszautasították, hanem eleve nem értették meg. Fontos, hogy olyan ember elé kerüljön valami, tehát aki a rántott hús nem szereti, de megeszi, soha nem lesz oda a rántott húsért. Persze minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, de főleg a kísérleti. Én nem vagyok rá büszke, de Nincs két egyforma kejfejancsi, és nincs abban semmi szégyen, hogyha az ember valaki neki kezd, majd azt mondja, hogy ez nem az én kejfejancsim, és abba hagyja. 38-20-nál ilyen megjegyzést tenni számúra inkább azt jelenti, hogy nem értette semmint az, hogy valami rosszul történt volna. Azt írja XY, aki férfi, azt tudja, kedves kejfejancsi, hogy 2022-23 tanévben egy évre az AKG iskolában mennyi volt a tandéj. Én megírom. 162 ezer. Nem. 1 millió 620 ezer. Azaz 1 millió 620 ezer. A Valdorfba ennél még több. Azt vajon hogy dolgozza le a konyhán az az anyuka, akinek munkadíj fejében kell a tandíjat fizetni, vagy ilyen jól vannak fizetve a konyhai dolgozók? Kötve hiszem. Más nincs, hiszen a családok anyagi helyzete nem maradt ki a beszélgetésünkből. Nem értem iridli a lányokat. Elmeséltek egy történetet, ez a, az itt leírtak, erre vonatkozik valamit az én válaszomról. Egyetlen egy értő, igazán értő reakció érkezett egy alapvetően hasonló korú lánytól, aki külföldön tanul, egy ismerősöm lánya. Ő a következőket írta. Elképesztően jó, tényleg. Csak bele akartam nézni, de xy nál ott ragadtunk. Nagyon jó a dinamika, a lányok között is hihetetlenül értelmesek. A Zói, aki szerintem én ismerek valahonnan, ugyanazt mondta körülbelül minden társadalmi kérdésben, mint amit én mondtam volna. De ez just my opinion. A témák elsőre jók voltak, nagyon gondolom, lesznek kicsit valósabb társadalmi dolgok, is, majd meg lehet meg lehet érdemes őket is hagyni, témát hozni, nem tudom, hogy most kiválasztotta a témákat. Senki nem választotta a témákat, beszélgettünk. Ha bárki akar tenni a kéjfejancsért, dörö.fi, gmail.com. Nem mondom azt, hogy gyalázatosan kevesen jelentkeztek a Patreon oldalra, hogy támogassák a műsort, de... Azért szerencse, hogy félretettem az évek folyamán, és az is szerencse, hogy voltak nagy lelkű támogatók, és vannak olyan állami cégek, vagy önkormányzatok, vagy önkormányzat, amely áldoz a műsorra, enélkül is nehéz lenne. Nem teszek semmivel se összehasonlítást. Um, egészen minimális összeggel is lehet támogatni a műsort. Valaki szóba hozta azt, hogy én aki körbeutazom a fél világot, hiszen utalást tettem arra, hogy Prágában voltam Bruce Springsteen koncerten, ami egyébként a jövő héten lesz, mert elmaradt. Miért nem adok pénzt a bakásnak, hogy pótolja a fogát? Hát először is nem tudom, hogy az illető tudja -e azt, hogy én adtam-e a vakásnak pénzt arra, hogy pótolja a fogát, vagy adott esetben adtam-e arra a pénzt, hogy elutazzon a gyerekeihez Szerbiába, vagy vegyen egy Mercedes-t, vagy hogy pótolja a fogát, hiszen amikor az ember valakinek pénzt ad valamire, vagy lehetőséget biztosít a számára, akkor ez nem biztos, hogy azért adja, hogy abból fogat vegyem lehet, hogy ez valami másra vonatkozik, vagy korábban történt. Én azt gondolom egyébként, hogyha én vagyok olyan viszonyban a bakáccsal, hogy azt mondjam neki, hogy hé, ba meg, itt van neked 200 ezer forint, csináltás már még a fogod Ha akkor pofán, B apostrofna, én olyan nagyon nem csodálkoznék. Tehát aki ezt írta, felolvasulnőknek, nem titok, talán önök is meg tudják találni, Idézni csak pontosan szépen, ahogy a bakás megy az égen. Úgy érdemes. Nem sürget az idő, nem fogok sietni. Azt írja, ha a fiala be tudja járni a félvilágot kedvesével, nem tudna segíteni bakásnak egy front fogat csináltatni, ha már belőle is él. Hát látják, erre nem gondoltam válaszolni, a Valdorfra válaszoltam. Talán arra se kellett volna. Ezek ugyanis nem azért születnek ezek az írások, hogy az ember válaszolja rájuk. Ezek nem feltétlen telefonok. Vagy ha telefonok, akkor inkább a zavaró telefonokra emlékeztetnek. Most meséljem el a bakáccsal való kapcsolatom történetét, kölcsönösen, hogy adtunk egymásnak, és más pillanatokban, hogy vettünk el egymástól, bár ez egy másik folyamat, és ebben nem biztos, hogy én jártam élem. Nem gondolnám, hogy ezt meg kéne tenni, de aki ennek a történetét meg akarja nézni, az megtalálja az interneten. Nem tegnapra visszamenően. Az interneten persze nincs benne az, amikor az ember pénzt ad a másiknak, ilyen vagy olyan módon, azt meg képzelje hozzá. Eleve feltételezni azt, hogy én miközben körbejárom a világot kedvesemmel, a bakás csak fogatlanodik, fogatlanodik, miközben egyebek között az ő szereplése által keresett pénzből utazom körbe a világot, hát maradjunk abban, hogy dőresség. Ha interaktív lenne a szó klasszikus értelmében a kejfejlően, és erről lehetne beszélgetni. Azok a műsorok, amelyek ma készülnek, a világnak ezt a részét nem érintik. Azokat a hétköznapokat, amelyeket egyébként a Szent Lajos királyhídja, vagy a föld alatt való hozott elő, vagy azok a beszélgetések, amelyek a semmiből jöttek, és a semmibe is mentek el, legfeljebb rögzültek valami, akármin, emulzión, csak éppen nem lemezlet belőlük. De nem keselgek. Ez így, ahogy most van, egészen fantasztikus, hiszen a tegnapi műsor korszakalkotó volt, akkor is ha 1600-an látták, akkor is ha 50-en. Sikerült két lány találnom, sikerült megvalósítani azt, hogy 43 évkor különbség szerintem érdekfeszítően beszélgetett olyan dolgokról, amelyeket érdemes megbeszélni, a gyerekek kíváncsiak a szüleik, nagyszüleik véleményére, és mert a szülők és a szülők kíváncsiak lennének arra, hogy a gyerekeik elmondják a véleményüket, de nem biztos, hogy megtalálják a vacsoraasztalnál erre az alkalmat, különös tekintettel arra, hogy ebben az életkorban már nem nagyon vannak egy időben a vacsora asztalnál. Nézzük meg! Ha értékelik, megtalálják a patreon és támogassák a műsort. Ez mind önökön múlik. Nem verseny, de ahogy a fókának jól esik a jutalomfalat, Higgyék el, mit ketten, talán mondhatom András nevében is, örülünk az ajándékfalatoknak. Tapsolni nem lehet. Tapsolni Szegeden lehetett. Ahol csak azért mentem el, miközben a barátnőm nem ért rá, mert kíváncsi voltam arra a jótékonysági estre, amit Tomposkátja megsegítésére szerveztek, és ahol... Egészen fantasztikus művésznők léptek fel. Aztán a második felvonásban is felléptek még művészek, de azok morálisan olyan alacsonyra tették a lécet, hogy kénytelen voltam felállni és eljönni. Hüttka Robert, Füranikó és udvaros dorottya fellépése idején, ha azon múlt volna, a tomposkátyja most is élne. Az a szeretet, az a művészi alázat. Jó nem is értem, hogy egyébként maga a színház legalább egy fénykép miért nem jelenítette meg Tompos de nem tették. Abban a részben, amit én láttam, Isten igazából egyetlen egy ember szólította meg Tompos az udvaros Dorottya volt, aki elmondta, hogy ő szeretne még vele együtt játszani, de Firannikó és Rutka Róbert is teljes mértékben levett a albumról. Olyasmit nyújtottak, mint amit a Jordán, Jordán azonnal gyógyuljál meg. Nem tudom mi a bajod, de gyógyulj meg. Amit Jordán Tamás tudott csinálni, szervezni és megrendezni barátainak, színészeknek. Törőcsikmori például. Cseh Tamás. Itt Jenny. És nem csak akkor, amikor a színpadon van, hanem akkor is, amikor másoknak ünnepi alkalmakat szervez. Az egy képesség. Az egy tudás. Gyerek Gyerekszoba vagy érzék, nem tudom. Szegeden ez az első fél időben még felvonás valahogy működött. A második felvonásban elillant, és onnantól kezdve én... A két jegy árával hozzájárultam ahhoz, hogy meggyógyuljon Tompóskátya. Rajtam nem múlott. Bár meggyógyult volna. Udvaros Dorottyát és Füranikót is elhívtam a Kejfeje Udvaros udvaras a nagy valószínűséggel június második felében. a jövő héten teszi tiszteletét, és semmi másról nem fogok velük beszélgetni egy újfajta kialakítású díszletben, tehát nem ennél a nem tudom micsodánál, ahogy most látnak. Ebben is kísérleteznünk kell, nem értünk hozzá hogy annyira értünk hozzá, amennyire, de képi világunkon is lehet változtatni. Annyi minden el lehet változtatni. Ki tudja, hogy egy ilyen YouTube műsornak mi a lényege? Valószínűleg a tartalma. Bár azt is el kell tudni adni. Tehát arról fog velük beszélgetni, hogy milyen ahhoz a közösséghez az érzelmi viszonyuk, amiben vannak. Eszembe jutott, hogy anyáméknál néztük a tévét, hallgattam a rádiót, és mindenkire tettem valami negatív megjegyzést és akkor anyám kérdez, hogy mond kisfiam, ott a rádióban, ott ti nem szeretitek egymást? Nem rólam fog szólni a történet, Füranikóról, és Udvaros Dorottyáról fog szólni a történet, és egy kicsit, nem úgy, mint az Zorán, hogy benne leszek én, de benne lesz tompos Kátja, hiszen ha nem lett volna ez a jótékonysági est, erre a műsora, ezekre a műsorokra sem kerülhetett volna a sor, kifelé, kifelé a politikával elképesztően megcsömörlöttem az elmúlt időben mindattól, ami a kejfejancsi lényege volt. Mi volt ugye az ászpolitika? Az volt az ászpolitika, hogy úgy tekintek a politikára, mint egy szappanoperára. És akkor az lesz majd az, ahogy minden nap mesélek róla, mert arról mindenki minden tud, és hogyha azt kibeszéljük, akkor nem kell állandóan elmagyarázni azt az aprópót, aminek kapcsán beszélgetünk. Nos hát lehetséges, hogy ez így volt eddig, még az is lehetséges, hogy nem működött olyan nagyon rosszul, de elegem lett ezekből az emberekből. És magamból is. Ebben a világban meg végképpen, hiszen a politikai szereplők Kiegészültek az ő megmagyarázó embereikkel, plusz influencerekkel, már nem is kell az illetőnek megszólalnia a 63 magyar hangja van. Híresebbnek 63, kevésbé híresnek csak kettő. De önök úgy viszonyulnak ezekhez a magyar hangokhoz, mint azonosak lennének azokkal, akik egyébként beszélnek, és hát lehet, hogy divatja múlt vagyok, de ez nem az én világom. Akkor sem, hogyha egyébként maga a műsor, amit csinálok, az több százezres nézettséget nem vonz, de az ultrahang, a nyílt sisak, a kommentár, a csat meghívása, gondoljanak bele, hirtelen foglalkoztatottabb lettem, mint korábban bármikor. Azt gondolják, hogy ez a rócsúzás, ez jelentős pénzt hoz, minimális összeget a csat fizet, a többi ingyen van. A nyílt csisak nem fizet olyan nagyon rosszul, de én köszönettel az első alkalomtól kezdve visszautasítottam a hororáriumomat. Aki tehát azt gondolja, hogy én ebből halára keresem magam, téved, de legyen. Meg az öröme, meg hát ez nem egy annyira fontos dolog, csak ezek a rossz májú megjegyzések, ezek mélyen nem maradnak. Függet attól, hogy a műsorral foglalkozó Facebook oldalról, és erre nagyon büszke vagyok, képes voltam leszokni, és nem olvasgatom ma már egyik műsorommal kapcsolatos Facebook oldalt sem. Lesznek nyáron is kejfejancsik, mert vannak olyan együttműködéseim, amelyek azt kívánják, hogy egy-egy kósza műsor legyen. Lehet, hogy köréjük majd illesztek valamilyen jegyzetet, hogy ne lógjanak csak úgy a levegőben, tudják, hogy miért van az oroszlánnak farka, ugye a bojtja ne, ne lógjon csak úgy a levegőben. De június végétől azért jelentősen kevesebb kejfejancsi lesz, mint most, mondhatni alig. Nyári szünet lesz. Megpróbálok föltöltődni, ilyen mondatokat szoktak mondani, megpróbálok egy kicsit mással törődni. Nagyon nagy restanciát hoztam össze, és most nem kezdem elsorolni egy mi mindenben. Nagyon sok mindenben. Fábián Júli emlék alapítványnak egyébként lesz opciója a zeneházában június 14-én, ha gondolják, akkor keressék meg a Magyar Zeneháza Facebook oldalát vagy hollapját, és ott megtalálják az esemény leírását. Nagyon sok papírt halmoztam itt össze, és azt gondoltam, hogy majd idézni fogok belőlük, de szerintem én ezt megállom. Nagyjából fél órája beszélek, amit szerettem volna elmondani, annak egy tört részét elmondtam. Elmondhattam volna nagyobb beleéléssel, biztos számtalan ajtót kinyithattam volna még, néha egy-egy ablakot is, de... Csak azért nem kérdezem meg az Andrástól, hogy mit hagytam ki, mert nem egyeztettük a tartalmi Nem volt tartalmi Van egy sorozat az olimpiáról, ami szerintem szintén egy érdemes sorozat. Most már a 28. részénél tart, még öt rész készül. Van egy összekötőm, aki megkeresi a sportolókat, hogy egyszerűbb legyen velük a kapcsolatfelvétel egyáltalán itt olimpia idején. Ne legyen minden meghívásom elutasítva. De hát maga az az ember is, aki egyébként ezeket a telefonokat intézi és keresi az embereket, ő is egyre jobban el van foglalva a Párizsi olimpiához közeledve, így magamra maradtam a tekintetben, hogy szervezzek beszélgetéseket aktív, vagy már nem aktív sportolókkal. Nem aktív sportolókkal való beszélgetés is ma már közel se olyan egyszerű, mint amilyen annak idején volt és talán a legélvezetesebb pillanatai ennek a sorozatnak, legalábbis ami a szervezést, illetés, amit többé-kevésbé kiengettem a kezemből, abból adódóan, hogy nagyobb biztonság gomb legyen. Most van, amikor összeveszek a golfszövetség főtitkárával, akit nem ismerek, de szerintem én ritka farok legalábbis ahogy kommunikál mindenféleképpen elnézést, hogy így ismeretlenül megbántottam, bocsánatot kérek. Mint a szönyű tanárról, hogy megdicsértem? Hát, megdicsértem. Bocsánatot kértem? Hát, bocsánatot kértem. Sajnos a Gördezka Szövetséggel egészségügyi problémák miatt nem lesz beszélgetés, de lesz a Mászó, a Verseny Mászó Szövetség, és ismét vendég lesz Pintér László. Lesz szó teniszről, és talán egy-két politikus is ellátogat a MOB vezetéséből ide. Lehet, hogy ennél kóherensebb és ennél nagyobb mértékben átélt beszédet akartam tartani önöknek. Ez sikerült. Ha akarnak velem levelezni, ha akarnak kérdést föltenni, ha ötleteik vannak és legyenek, megtalálnak a dörö.fialajanos.kukac.gmail.com e-mail cím mögött, és én nem leszek rest válaszolni, vagy ha telefonszámot is küldenek, akkor felhívni önöket. Azt nem mondom, hogy Kejfej Jancsi volt, Kejfej Jancsi van, Kejfej Jancsi lesz, de most azt gondolom, hogy még van bennem annyi nem tudom mi, amiből adódóan minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás de talán nem mai volt az utolsó, hanem holnap csütörtökön. el Ferenc Marcel, tudják ki Ferenc Morcel? Ha nem, akkor holnap meg tudják. Kis Amrus. Ha nem lesz Újpest polgármestere, Vintermantel Zsolt, vele már csak egy beszélgetés lesz a jövő héten. Péntek Filippov, Navracsics, Horváth Csaba, Nemes Gábor. Kedden, ha minden igaz, füranikó, nem? Kedden a bakátség lesznek, szerdán pedig füranikó. Ha egészségügyi, vagy másokból nem mondják le. Más ez, mint a korábbi Kejfejancsi, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy ne hajtana. Ma már nem mondanám azt a lányomnak, hogy legalább annyira szerettem, mint a munkámat, de most azt sem mondanám meg, hogy mit mondanék a lányomnak. Sok mindent mondanék, és önöknek is sok mindent mondanék, vagy mondok majd, ha műsor ismét interaktív lesz. De amíg nem interaktív, addig az egyes beszélgetések üzenek, ahogy tegnap is tettem, Baranyai Laurával és Zahórák Szóival. Isten áldja Önöket!